Розділ 10. Ричар сидів у кріслі у своєму номері, у суцільній темряві, за шість футів від вікна, невидимий зовні, він просто спостерігав 15 хвилин, тоді 20, тоді 25. Стільки, скільки було потрібно. Однокий виглядав, як розмита пляма в сутінках, десь за 100 футів звідси. Він комфортно вмостився. Трохи відкинувся назад. Можливо, він навіть задрімав, проте лише на якусь мить. Будь-який шум або рух його б розбудив, скоріше за все. Не найкращий охоронець, якого доводилося бачити Ричарові, проте і не найгірший. Над однооким та трохи праворуч, на другому поверсі, із центрального номера з-за пробувалося трохи світла. Номер 203. Мабуть, це був чоловік із потяга. Він нещодавно прибув, а тепер саме розпаковував свою шкіряну сумку та розставляв усе по місцях. Мазі та настоянки у ванній, дещо у шафу, а дещо по шухлядах. Хоча, на думку Ричера, розмір сумки також мав велике значення. Вона виглядала якісною, часто використовуваною, Проте без жодних слідів зношення чи пошкодження. Цупка візерунчаста шкіра коричневого кольору та з мідною фурнітурою. Класична форма, ймовірно, досягнута за допомогою шарнірів та якогось внутрішнього наповнення. Але невелика. І цей чоловік прибув до міста щонайменше на добу. Може, навіть більше. І з сумкою що була занадто малою для запасного костюма чи запасних черевиків? Це було незвичним для Ричара. Більшість штатських завжди возять із собою запасний одяг на випадок плям від пролитої рідини, зміни погоди чи непередбачуваної зустрічі. Через 10 хвилин світло вимкнули, і 203-й номер знову поглинула темрява. Однокий чолов'яга сидів на своєму місці, трохи відкинувшись назад. Можливо, він спостерігав за цим усім, а може, і ні. Річард дивився на нього і ще 15 хвилин, саме стільки було потрібно, щоб переконатися, що нічого не відбувалося. Тоді він роздягнувся і склав свій одяг, як зазвичай, знову поклавши штани під матрац. Потім він прийняв швидкий душ і заліз на ліжко. Він залишив гардени розсунутими і накрутив будильник, що стояв біля узголів'я, на шосту ранку, знаючи, що метушня та шум серед ночі можуть розбудити його і раніше. На світанку було тихо, і небо знову грало золотими барвами, але вже не такими яскравими. Елеватори відкидали слабкі тіні, які були достатньо довгими, щоб сягнути мотелю. Ричард сів на ліжку та роззирнувся навколо. Пластиковий стілець досі стояв на місці, на тротуарі під вікном рецепції готелю, за сотню футів від річера, проте одного кого на ньому не було. Він пішов десь о четвертій ранку, подумав річер. Крайня межа його терпіння. Пішов на диван в офісі. Гардени у 203-му номері досі були запнутими. Чоловік із потяга, мабуть, досі спить. Ричард підвівся з ліжка і вийшов із ванною уже з рушником навколо поасу. Він відчинив вікно. Свіже повітря. А ще звуки. Він чув, як по широкій вулиці їдуть машини. Звичайні восьмициліндрові машини, що їздили на бензині, з товстими шинами, які залишали сліди на коліях, закарбованих в асфальті. Вантажівки, мабуть. Прямують на сніданок до їдальні. Люди тут прокидаються з першими променями сонця. Він зайняв місце та просто сидів і спостерігав, без кави. У голові виринула приємна фантазія, як він телефонує до їдальні та замовляє цілий ж банк кави в тієї офіцієнте його нової подруги, і як вона вже через декілька хвилин приносить цю каву. Проте в нього не було номера їдальні а в кімнаті не було телефону. І він не був одягнутим. За сто футів звідти, на іншому кінці уявної підкови, у вікні рецепції горіло світло. Але жодного руху. Лише старий, закинутий мотель, на дві третини порожній, на світанку. Він сидів і терпляче спостерігав, сподіваючись на те, що його старання не будуть марними і він таки досяг свого через майже годину спостережень. Спочатку одноокий вийшов з-за своїх дверей, тоді постояв та вдихнув повітря, як часто і роблять люди вранці. Згодом я озирнувся навколо, на внутрішній межі своїх володінь, і на місця для паркування, і на тротуар під номерами на першому поверсі, і на доріжку під номерами на другому поверсі. Звичайна та неквапна перевірка – Зроблена швидше вимушено, проте і не без прихованого відчуття гордості, подумалось ричарові. Тоді чоловік згадав про неоглянену ділянку просто позаду себе, він озирнувся, щоб перевірити її, і побачив забутий ним розкладний стілець. Він затягнув його назад, до 102 номера, а там ідеально порівняв його разом з іншими предметами в номері, які знаходились просто під своїми копіями з другого поверху. Це робилося більше з почуття обов'язку, ніж гордості. Адже ще день тому його це не хвилювало. Тоді він залишав стілець де-небудь. Де б він не стояв, він усюди був на своєму місці. Але новий день приніс певні зміни. Чомусь. Порт'є поводився, як командир в очікуванні приїзду генерала. Ричард чекав. Тіні відступали. Ярд за ярдом, тоді як сонце підіймалося вище. Він почув наближення ранкового потяга. Той загудів, запульсував і знову загудів. Він чекав. У 203-му розсунули гардени. Вікно дивилося під кутом до сонця, воно було вкрите товстим шаром пилу з полів, як і все інше тут. Але навіть крізь нього Ричар бачив чоловіка в костюмі з широко розведеними руками, які досі трималися за гардени, і він дивився в цей ранок наче з подивом, наче його вражало те, що сонце знову зійшло. Наче до цього це траплялося лише через день. Чоловік простоав так цілу хвилину, а тоді повернувся та зник із виду. На стоянку заїхав білий седан. Кадилок, подумалось Ричарові. Хоча й не новий. То була машина з попереднього покоління. Довга та низька, вона наче обіймала собою дорогу та могла їздити лише по бульварах. Як лімузин. Хоч колір автівки був незвичним, ніби вона приїхала із Флориди чи Аризони. Незвично вона виглядала тут, у сільській місцевості. Це був перший седан, який трапився ричарові за 300 миль. Він був досить чистим. Недавно протертий, а швидше за все, повністю помитий. Ричард не міг побачити водія, скло було занадто темним. Авто подалося вправо, а тоді задом під'їхало до паркувального місця під 203 номером. Спереду на ньому не було номерного знака. Водій із машини не вийшов. Перед седаном розчинилися двері 203-го номера, і з них вийшов чоловік у костюмі. У руці в нього була та сама сумка із коричневої шкіри. Якусь мить він просто стояв і вдихав повітря. Наче в подиві. Тоді він вискочив зі свого трансу і попрямував до сходів із похмурим виглядом. Проте з легкістю в ногах, він дуже плавно та легко рухався, не грав м'язами, як атлет. А йшов, наче танцюрист чи театральний актор. Він зійшов сходами донизу, і водій кадалака вийшов із машини, щоби з ним привітатися. Водій був незнайомий ричерові. Йому було близько сорока, він був високим та мав гарну фігуру, не був ані товстим, ані худорлявим, мав густе волосся та простодушний вираз обличчя. І ще один молодший менеджер. Подумалось Ричарові. Чоловік у костюмі потис водієві руку та пірнув на заднє сидіння. Водій поніс шкіряну коричневу сумку до багажника та поклав її до середини, наче виконував якусь особливу процедуру. Тоді він знову сів за кермо, машина стартувала з місця і поїхала геть. Заду на ній також не було ніякого номерного знака. Ричар підвівся і пішов у душ. Ченк уже сиділа в їдальні за високим столиком у кутку, який вони займали раніше. Спиною вона була повернена до стіни. Вона зайняла ще один, сусідній, столик, почепивши своє пальто на стілець за ним. Ричард передав їй пальто і сів поруч, плічо плеч також спиною до стіни. Що було цілком правильно з тактичної точки зору, проте незручним з будь-якої іншої. Ченг чудово виглядала у футбольці. Її волосся досі було вологим, через що нагадувало чорнило. Руки її були довгими та спортивними, а шкіра гладенькою. Вона сказала. Чоловік у костюмі вже поїхав. Він мав із собою свої речі, тому не повернеться. На щастя. «Я бачив», – відповів Ричар. Зі своєї кімнати. Я саме поверталася зі станції. Ківера не було на ранковому потягу. Мені шкода. Тож час настав. Я більше не буду на нього чекати. Мені потрібно розпочати його пошуки. Його номер 215. Я підглянула крізь вікно. На дворцятах шафи висить сорочка великого розміру. А 213-ий зовсім порожній. Гараст. Ми повинні якось потрапити до середини. Ми. Образно відповів Ківер. Мені сьогодні більше нічого робити. Ми підемо туди зараз. Давайте спочатку поїмо. Їж, поки є можливість. Це золоте правило. Зараз могла би випасти чудова можливість це зробити. Могла б, але пізніше буде краще. Коли покоївка почне там прибирати, вона може відчинити нам двері. Цієї миті до них підійшла офіцієнтека з кавою в руках.